Зовуть мене Данилом Бондаренком. Данилом Бондаренком? не повірив староста. Знову обморочити збираєшся. Справді я Бондаренко. А як тебе величають по батькові? Максимовичем. Стривай, стривай. Ти часом не той садівник, про якого в газеті писали перед самою війною, а той самий. Чого ж ти з ледащів так? глипнув на поліцейську пов'язку. «Хіба ви не бачите, що гори заставило?» «Напевне, так, погодився старий. Так ось ти який, коли не брешеш. А які в твоєму саду були зимові сорти яблук?» Нащо це вам?» «Кажи, коли питають старші». «Кальвіль Сніговий, Золотий Ренет, Щетина, Ренет Симиренка, Тиролька, Джонатан, Пепін Лондонський». Досить вам. А оце ж яке? Махнув рукою на розложисту яблуню. «Штрейфлінг?» А яке яблуко може лежати два роки? Ренець шампанський. Що правда, то правда. І староста віддав Данилові виказку. А куди ж харето не подів? Завів до і відпустив. Казав, що піде до брата в партизани. Може й піти, бо в поліції опинився не з власної охоти, а з примусу і страху. Куди тебе доля чи не доля проводить? Додому. Хоча й дух ти при чужих документах і коні. І староста пустив посмішку по вусах. Що ж, пане поліцею, ходімо до мене на вечерю? Так важ же, пане староста, об'їли різні, наче гусінь. «Пан для пана не старався б, а пасічник для садовода завжди постарається. Ось ми зараз із копанки карася і в'юна витягнемо, а на заїдок меду внесемо, нагодуємо тебе та вкладемо спати, бо ти вже ледве на ногах стоїш». І старий підвів його до чималої копанки, де росло і татарське зілля, і очерет, і крізь два рівчаки – Перечищалася вода. І ось довгожданий татарський брід за сколко місяця в середині, і мовчазний присілок, що вткнувся в нерівний берег, як немовляв у материнські груди, і тривога пташиного граю грає у небі, і тихе схлипування пригорблених верб і деймоти вербових човнів, прикнутих до прикорнів. Кінь зупинився, час зупинився. Тільки в грудях так гупає серце, наче хоче розбудити приспаний присілок. Чого ти? Чого? Пора вже огрубіти, корою взятися. Та не береться воно корою, і навіть у таку годину його бентежить сон цього забутого присівка, півсон ріки і дрімота звичайних човнів, що з берега на берег перевозили його дитинство, а потім кохання. Де воно? І що з ним тепер? Данило зіскакує з коня на зараз червоної тавови, прислухається до ночі, до берегів, до хат білянок, в одній з них, певне, спочиває Мирослава. І знову нижче хмар сумує кликотливий пташиний рай, та йому з глибини присілка подає голос самотня сурма. То озивається туга підбитого журавля, який другий рік живе у Ярослава Гримича. Серпень – пора перельоту, найтяжчий для птаха місяць. А людині тепер стали тяжкими усі місяці. Усі. Скинулася риба на течі. Тенькнула душа, хоч він так поспішав сюди. І до тієї вишні, під якою спочиває матір. І до тієї оселі, де дозрівають пшеничні коси його Мирослави. І до тих людей, з якими маєш бути завжди разом. Спочатку був добрався до цвинтаря.